Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ves -salatu ves ala Və salatu və salamu ələ əşref-ül-ənbiyyə vəl-mürsəlin alihi Muhammedin və alə əlihə və Bu gün iki kısa fesil bahələsində danışacaq Birinci fesilin adı belədir Mənim Qulum kişiyə və ya qadına demək olmaz. Kişiyə və, qadın və ya qadına mənim qulum deyə müraciət etmək olmaz. Bu cür deyilmir. Təslin başlanğıcı belədir. Bu cür demək olmaz. Bu cür demək, bu cür deməyin hökmü iki qismə bölünür. Birinci qismi odur ki, qul sözünü özünə deyil başqasına qoşasan, başqasına izahə edəsən. Məsələn, deyərsən ki, filan kəsin qulu, sənin qulun, onun qulu, yəni özüvə mənsub etməyəsən. Bu cür demək caizdir. Bu cür elə Allah subhanət hələ özü Quran-ı kərimdə deyir, Nursurəsinin 32-ci ayəsində Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Bu ənkihul ayama minkum və salihin min ibadikum və imaikum." Aramızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları əməli salih köylə və cariyələrinizi evləndirin. Əməli salih qullarınızı, yəni qul kişiləri, baxın, qul sözünü Allah Subhanahu Taala qeyrilərinə mənsub etdik. Qullarınızı siz yəni və cariyələrinizi evləndirin. Cariyə də qul qadına deyirlər. Qul kişilərinizi və qul qadınlarınızı evləndirin. Odur ki, bu cür formada deyə bilərsən, flan kəsin qulu və ya onun qulu, sənin qulun, lakin mənim formada özünə mənsub etmək onun ikinci qismidir, gələcək bu barədə də Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisində də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və deyir ki, Leysi aləl-müslimi fi abdihi və ləfərasihi sadəqatın. Müsləmanın qulunda və miniyində, atında sədəqə yoxdur. Yəni onun zəkətini vermir. Nə qədər qulu varsa onun və ya mini heyvanlar varsa, onun zəkatını vermir. Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə qul sözünü qeyri, yəni damir-ğayib, yəni üçüncü şəxs əvəzliyinə mənsub etdi. Onun qulu, yəni müsəlmanın qulu. İkinci qismi isə qul sözünü özüvə mənsub edəsən, özünə qoşasan. Bunun da iki forması var, iki formada ola bilər. Birinci forması odur ki, xəbər formasında deyəsən Məsələn Qulumu e, Xəbər formasında deyəsən ki Qulumu yedizdirdin Məsələn xəbər deyirsən Məsələn xəbər çatdırırsan Və ya quulumu Geyindirdin Qulumu azad etdin Bu cür formada, bu birinci formasıdır Bu cür formada əgər qul özü yoxdursa bura, ö, həmin o dediyi zaman özü yoxdursa bu cür formada demək olar caizdir bu lər formada demək olar əgər qul özü həmin o məclisdə varsa onda əgər bu cür desə qulaq pis təsir edərsə ya yaxşı nəticə verməzsə onda demir bu cür demir ki mən qulumu yerdizildim qulum sözünü, mənim qulum sözünü yaxşı olarsa deməsin. Əgər heç bir pis fayda verməz, e, pis nəticə verməzsə, onda deyə bilər ki, mən qulumu yedim, dedim, çəindirdim. Qulumu sözünü deyə bilər. Və ikinci bunun ikinci forması isə nida formasında, çağırmaq formasında. Məsələn, deyirsən ki, ey qulum bura gəl. Ey qulum bunu et. Bu isə qadağandır. Qadağan olunubdur və alimlər bunun qadağan olması barəsində ixtilaf edirlər. Yəni qadağan o vaxt məkruh deyəndə sahabələrin vaxtında haram başa düşülürdü. Ona görə indikə alimlər ixtilaf edilir, bu məkruh olan, qadağan olunan əməl haramdır yoxsa məkruhdur. Və ən azından Şeyh Hüseymin deyir ki, bu əməl bu cür demək məkruhdur, bəyənilmir və haramdır ola bilər, bunun izahatı var demək olmaz ki, ey kulum falan işi gör sonra müellif bu fəsildə hədís getirir Bukhari Müslimdə revayət olunan hədistir Sehih hədistir Ebu Hürəyə radıyallahu hədələni hədədir ki Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm öyle dedi La yequl əhədiküm at'im rabbeke vaddi rabbeke Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm hadisin davamı var Deyir ki, heç, birimiz, heç biriniz, heç bir şəxs qula deməsin ki, Rəbbini yedizdir, yəni Rəbbinə yemək ver və ya Rəbbini yuduz, yu, yəni əlinə su döyük və ya su döyük yuyunsunu bu cür deməsin quluna, başqasının quluna, yəni deməsin ki, get öz Rəbbini, məhz Rəbb sözünü, Rəbbini Yedizdir, yemək ver ona və ya Rəbbinə su tök, onu yudur, yudur, yuy. Budur, deməsin. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem sanki müsəlmanlara müraciət edir ki, başqasının quluna o cür deməsin. Ki başqasının quluna deməsin, "Get öz Rəbbini yedizdir." Və Rəb sözü də Allahdan qeyrisinə qoşularsa məsələn filan kəsin rəbbi bu rəbd sözü Allahdan qeyrisinə qoşularsa bu dörd qismə bölünür. Birinci qism odur ki rəb sözü rəbd nə damir-muxatab deyirlər yəni şəxs əvəzliyinə ikinci şəxs əvəzliyinə sən, siz şəxs əvəzliklərinə hitab olunan İnsanlara qoşularsa, məsələn, sən Rəbbini yedizdir, siz Rəbbinizi yedizdirin. Bu cür deyilərsə, bu qadağandır. Bu cür demək qadağandır. Məhz hədisdə bu gəlib ki, sən, siz formasında gəlib deyil, yedizdirin. Rəbbinizi demək olmaz. Rəbb də ağa deməkdir mənası, yəni ağanızı yedizdirin. Lakin Rəbb Allahın adlarından biridir. Nə üçün olmaz? Birinci ona görə ki bu cür forma, bu cür məs şəklində demək, şəklə deyildikdə yaxşı başa düşülmür. Sanki elə başa düşülür ki, sən Allahı qəsd edirsən. Çünki Rəbb Allahın adlarından biridir. Ər-Rəbb. Bu cür məs formada desən ki, get "Rəbbini yedizdir", məs Allah başa düşülə bilər. Ona görə hamı elə müəllimdir ki, Allah nə yeyir, nə içir. Əksinə yedizdirir insanları bu cür formasına görə bu cür demək olmaz əgər yəqinliklə başa düşünsək rəb dedikdə burada Allahdan qeyrisi başa düşülür yenə bu cür də bəyanilmir demək çünki ləfzin özü qadağandır demək ikinci qismi isə rəb sözünün hansı sözlərə qoşulması ikinci qismi xarab sözünün bu ikinci forması nə üçün nə, qadağan olması ki, sənsiz sözünə qoşmaq olmaz, sənin Rəbbini yedizdirir. Ona görə ki, əgər bu bu zürdəsə mənasına görə, formaya görə, mənaya görə bu cür qadağandır. Çünki onda qul Özü özlüyündə zəlil olduğunu başa düşür. Sən filan kəsin qulusan. Sən get Rəbbini yedizdir. Sanki qulu alçaltmış şəkildə, alçaltmış -alt sayır-sayılırsan. Buna görə də, bu cür mənasına görə də demək olmaz. Vərəb sözünün ikinci qismi isə qoşulması o onlar yəni üçüncü şəxs əvəzliklərinə qoşulmasıdır. İkinci qismi budur. Yəni onun rəbbi bucür demək. Bucür demək caizdir. Ki onun rəbbi get onun rəbbini yedizdir. Bucür demək caizdir. Çünki üçüncü şəxs əvəzliyinə rəbb sözünü qoşaq demək həm hədislərdə, həm də ayələrdə gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qiyamətin əlamətləri barəsində hədisdə məşhur hədisdir Cəbrailin hədisidir. Deyir ki, qiyamət əlamətlərindən biri də odur ki, entalidal amatu rabbaha. Qadın öz Rəbbini dünya gətirəcəkdir. Rəbbi burada ağası deməkdir, yəni öz ağasını dünyaya gətirəcəkdir. Rabbaha. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bu hədisdə Rəbb sözünü üçüncü şəxs əvəzliyinə qoşdu. O, onun Rəbbini, öz Rəbbini dünya gətirəcəkdir. Həmsinin Peyğəmbər s.ə. başqa bir hədislə, Rəbb sözünü üçüncü qism şəxs əvəzliklərinə qoşur. Hədislə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə. o, itmiş dəvə haqqında deyir ki, bir sahabə gəlir, ki, Bəs, itmiş dəvə mən görürsəm, neynim onu? Uzun hədislə, qoyun barəsində gəlir, deyir, qoyunu götür, götürə bilə Dəvə barəsində soruşur ki, mən görsəm ki, dəvə itibdi, kiminsə dəvəsi gəlib. Artıq itibdi bu dəvə, azıbdır. Onu nə Götürüm yox, onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, sən onunla nə işin var o dəvə ilə? Artıq onun yeməyi, içməyi özündədir. Özü yeyib içib, dolaşıb, axırda öz Rəbbini, yəni ağasını tapacaqdır. Yəni dəvə Yəni, heç vaxt səhrada itsə də, azsa da, yəni, özünü bir tərəfə çıxarda bilir. Yemək də tapır, susu da, suyu da, suduğa da dözür və axtarıb öz yəsini tapacaqdır Peyğəmbər xasən. Qoyun barəsində isə bu zür demir. Qoyun barəsində deyir ki, istəyirsən götür, istəyirsən götür onu qardaşa ver, tərş eləsən də canavara qalacaqdır onu. Çünki qoyunda elə bir şey yoxdur. Yesin və ya itsin, gedib axtarıb tapsın. Ona görə qoyunu görsək, itibdi azmış qoyun görsəniz, götürə bilərsiz onu. Dəvə haqqında isə Peyğəmbər səhəm qadağan edir onu götürmək. Və burada bu həzistə deyir ki, ta o vaxt götürmürsən, o özü hərləni fırlanıb, öz Rəbbini tapacaqdır. Yeciduhə, Rabbuhə. Dəv Rəbbi onu tapacaqdır. Burada da Peyğəmbər s.a.v. Rəbb sözünü üçüncü şəxs əvəzdik nəyə deməli bu cür demək caizdir sonra üçüncü kisim rəb sözünün qoşulması birinci şəxs əvəzdiklə mən, biz mənim rəbbim, bizim rəbbimiz bu cür qoşub insana demək olar ya yox, bu cür də şey Xusemin deyir ki bu demək də caizdir Çünki bu cür qul öz ağasına deyir. Bu cür, qul öz ağasına deyir. Bə bu cür deməkdə, Quran-ı kərimdə varid olub, Yusuf Peyğəmbər, Yusuf surəsinin 23-cü ayəsində, Yusuf Peyğəmbər deyir ki, İnnəhu Rabbi əhsənu məsvəyə. Axı deyir, o, yəni qadına deyir, o qadın ki, bunu, bununla zina etmək istəyir, qapıları bağlayır, Arxasında qaçır və onda Yusif Peyğəmbər deyir ki, mən ona xəyanət etmərəm. Axı deyir, o, mənim axamdır, mənim Rəbbimdir. O, mənə yaxşı baxıb. Bax, Yusif Peyğəmbər dedi, o, mənim Rəbbimdir. İnsana dedi, mənim Rəbbimdir. Deməli, Rəbb sözünü birinci şəxs əvəldiyinə mən bir sözünə qoşub deyə bilərsən. Üçüncü, dördüncü qüsm isə rəb sözünü adlara, şəxs əvəziklərə deyil, zahir adlara, müəyyən adlara qoşmaqdır. Məsələn, flan kəsin rəbdi. Bu cür də caizdir. Bu cür demək də caizdir. Artıq burada ad qeyd olunur. Yecanə caiz olmayan sənin, sizin deməkdir ki bu cür demək zail deildir. Sonra hədisin də arxasınca Peyğəmbər sallallahu alayhi izah edir ki, mənim qulum deməsin. Lakin bu cür desin. Və yəqul seyyidi və məulayə. Baxın, Rəbb sözünnən seyyid sözünü ayırdı Peyğəmbər sallallahu abdi ə, deməsin. Rabbi deməsin, mənim Rəbbim deməsin, desin seyyidi, ağam. Və ya himayədarım Bu cür demək caizdir Peyğəmbər s.a.v Bu cür deməyi caiz gördü Bu hədisdə Peyğəmbər s.a.v İzah edir ki Hansı üslubda caizdir Bu da faydalardan biridir ki Hər hansı bir əməli Qadağan etdikdə Onun caiz növünü də hansı hissəsi caizdir, onu da başa salarsan insanlara Seyyid sözünün mənasına gəlincə Seyyid sözünün müxtəlif mənaları var Seyyid sözünün müxtəlif mənaları var bir mənası patişah deməkdir hökumdar digər mənası ər deməkdir və başqa mənası isə itayət olman Bir şəxs deməkdir. Üç mənası var seyyid sözünün. Əgər seyyid sözü ümumiyyətlə mütləq şəkildə deyilirsə, əs-seyyid deyilirsə mütləq şəkildə. Qeyd olunmursa, Allah s.ə.v. başa düşülür. Əs-seyyid deyilirsə mütləq şəkildə. Heç bir şey qeyd olunmursa, ümumi şəkildə deyilirsə, Allah s.ə.v. başa düşülür. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə deyir ki, əs Allahı, Əs-Seyyid Allahdır. Yəni Allah Subhanahu Taala Əs-Seyyiddir. Əgər müqayid şəkildə, qeyd olunan şəkildə hər hansı bir şey qeyd edirsənsə, onda Allahdan qeyrsidə başa düşülür. Allah Subhanahu Taala yenə Usul surəsində buyurur ki, "Və əl-fəyə əl sözünü başqasına qoşaraq dedi ki, onlar qapının ağzında onun ağası ilə rastlaşdırlar. Qadının ağası ilə rastlaşdırlar. Qasıb yetişdə qadının ağası ilə rastlaşdırlar. Demələn, seyyid sözü başqasına da deyilir. Lakin, mütləq şəkildə deyilirsə, Allah s.ə. başa düşülür. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v. hədisi var. Seyyid sözünü özünə mənsub edir. Də deyir ki, Ənə seyyid valəd ədəmə yevməl qiyyəni. Mən qiyamət günü Adəm evrarlarının ağası, ağası olacam Seyyidi olacam Peyğəmbər s.a.v Seyyid sözünü özünə mənsub etdi və burada Şeyh Hüseymin bir şeyə də nəzər salır və buyurur ki bu ərəblərdə çox yayılıb ərəblərdə, Azərbaycan dilində bunun heç bir əhməti yoxdur ərəblərdə kişilərə rəcül deyilər və ya rəcəl qadınlara isə Məsələn, hər hansı bir dükanda və hansı bir yerdə yazıldıqda ki, bu, məsələn, kişilər üçündür, bu, qadınlar üçündür. Kişilər üçün seyyid sözünü istifadə etmək caizdir. Ağa. Çünki kişidən ağa ola bilər. Qadınlar üçün isə əs bu cür demək, bu cür yazmaq, şəxsəmin buyurur ki, yaxşı deyil. Yaxşı hal deyildir. Çünki deyir ağa kişilərdir. Kişilər olur. Qadınlar, ağa, Himayələr hökümdar olmur. Qadından olmur. Cür, ona görə demək olmaz. Bu cür seyyidə. Allah subhanə tealə də kişilər barəsində, Nisa suresinin 34-cü ayəsində buyurur ki, Ər-ricəlu əl qəvvəmune ələn nisəi. Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər. Yəni, kişilər ağadırlar. Qadınlar barəsində isə bu seyyidətu demək zahil deyildir. Qadınlar və halısında tək olduqda imraətin deyirlər və ya ənsə deyirlər. Bir başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnənə nisə əl-əvanun indakum." Qadınlar deyir sanki sizin sizi əsirlər kimi də siznə Əsir kimi. Yəni əsiri necə istədirsə, nə bu cür, yəni bu dərəcədədir. Bu dərəcədədir. Sonra məulə sözü məulə sözünə Peygamber s.ə.v. dedi ki, abdi demək olmaz. Seyyidi məuləyə demək lazımdır. Mənim məqlam, yəni himayədarım, mənim ağam deyə bilər insan. Bu cür demək caizdir. Məulə sözü isə vələyə sözündən götürülüb himayədarlıq deməkdir və bu da iki qismə bölünür himayədarlıq İki qismə bölünür, mütləq himayədarlıq ki, Allah subhanətə alə, bu, bu himayədarlıq da Allah subhanətə aləyə mənsubdur. Mütləq olaraq himayədarlıq və Allahdan mənsub edilmir. Və Allahın himayədarlığı isə iki qismə bölünür. Bu, mütləq himayədarlıq ki, Allah subhanət alə məxsusdur. Allah Subhanahu taaladir himayədar. Bu iki qismə bölünür. Biri ümumi himayədarlıq ki, Allah Subhanahu taala hər bir şeyi himaya edir. Hər bir şeyin himayədir, himayəlarıdır. Allah Subhanahu taala Enam surəsinin 62-ci ayəsində buyurur ki: "Summa ruddū ilallāhi mōlāhumul haqq. Alā l-hukmu wa huwa asra'ul hāsib." Sonra onlar, yəni insanlar, Allaha, özlərinin haqq olan hamisinə, ixtiyar sahibinə, himayədarlarına qaytarlacaqlar. Bax, Allah subhanətə alə bütün insanların himayədarıdır. Höküm yalnız ona məxsustur və o ən tez haqq hesab seçəndir. Bu ayə göstərir ki, Allah subhanət alə hər bir şeyin himayədarıdır. Bu, ümumi himayədarlıqdır. Lakin, başqa növ himayədarlıq var ki, bu da xüsusi möminlər üçün olan himayədarlıqdır ki, Allah s.ə. Muhammed Sürəsinin 11-ci ayəsində buyurur ki, Zəlikə bi ənə Allahə məvləl-ləzinə əmənu və ənəl-kəfirinə lə məvlə Ona görə ki, Allah iman gətirənlərin himayədarıdır, kafirlərin isə himayədarı yoxdur. Allah s.ə. yalnız möminlərin himayədarıdır. Bu ayət onu göstərir ki, xüsusi müəmminlər üçün də ayrı himayədarlıq vardır. Sonra, ikinci qism himayədarlıq ki, mütləq yox, müqayyyət himayədarlıq, qeyd olunan himayədarlıq, bu, Allahdan qeyrişsə üçün caizdir, bunu demək olar. Bu ərəb dilində də bunun bir çox mənaları var, himayədar sözünün, iləyə sözünün, Pey mənası odur ki, köməkçi, kömək edən. Digər mənası idarə edən deməkdir. Və bir mənası ağa deməkdir və başqa mənası da qul azad edən şəxs deməkdir. Bu cür mənaları vardır. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hədisin ardınca davam edərək buyurur ki, "Və la yəqul əhədukum əbdi və əmətī." Və heç bir şəxs də Mənim qulum və kənizim, yəni qul-qadınım deməsin. Heç bir şəxs bu cür deməsin. Mənim qulum, mənim kənizim. Bu, ağaya aiddir ki, ağa öz quluna bu cür deməsin. Mənim qulum, mənim kənizim. Çünki hər bir şəxs, bütün insanlar Allahın quludur. Hamı Allahın quludur. Və qadınlar da hamısı Allah'ın qullarıdır. Həm kişilər, həm qadınlar Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem qadınlar barəsində deyir ki: "Lätemna'u imä Allahi mesacidi Allahi." Allah'ın qullarını, qul qadınlarını imä qul qadınlara deyirlər. Allah'ın qullarını məscidlərə getməyə mani olmayın. İsteyirlərsə qoy getsinlər, yəni ərləri mane olmasın onlara. Əgər qadın Məhsidə gəlmək istəyirsə, əri ona mani ola bilməz. Cəqəmbar salsar ilə buyurur. Odur ki, ağa Nə? Gidə bilər məhsidə, hə? Həm, bu hədis onu göstərir ki, ağa öz quluna mənim qulum qeyə bilməz. Allah subhanətə aləsə, deyə bilər, öz qullarına mənim qulum deyə bilər. Həmsinin qadın barəsində də, qadınlara da deyə bilməz. Öz qullarına bu cür deyə bilməz. Laşın Peyğəmbər s.a.v bəyan edir ki, nə cür deyə bilərlər? Və buyurur ki, وَالْيَقُلْ فَتَىٰيَ وَفَتَىٰتِي وَهُولَامِي Laşın bu cür desinlər. فَتَىٰيَ Yəni, bir mənası odur ki, mənim hadimim xidmətçi qadim nökər bu mənada bu cür desin və ya qadına da desin ki xadimə qadın nökər bu cür desin və ya quləmi desin kənizin bu cür desin, bu cür deyə bilər Peyğəmbər s.a.v caiz növünü öyrətdi və bu hədis onu göstərir ki Peyğəmbər s.a.v sahabələrə gözəl şəkildə başa salardı Qadağını başa salır, sonra isə onun caiz tərəfini də başa salır ki, insanlar nəyə görə tərk edirlər bu əməli, onu başa düşsünlər. Də bu cür üslub da həm Peyğəmbər salası ələmin üslubudur, həm də Quran-ı kərimin üslubudur. Ki, qadağını başa salırsa, onun halal tərəfini də başa salır. Allah subhanətə alə Bəqqara surəsinin 14-cü əslində buyurur ki, Yə əyyuhəlləzinə əmənu La taqulul ra'ina, ey iman gətirənlər, ra'inə deməyin. Ra'inənin də müxtəlif mənaları var. Bir mənası odur ki, peyğəmbər əsasən bu cür ki, bizə qayığı göstər, ehtiram göstər və ya bir mənası da odur ki, çobanlıq et. Ra'i çoban sözündən götürülür. Yəni, bu cür deməyin, bu sözün pis mənası var. Lakin, qulun zurna, bu cür deyin. Unzur nə deyin. Yəni, bizə bir nəzər sal. Bu cür deyim. Allah subhanətə alə haram tərəfi başa salır, sonra onun halal tərəfində başa salır. Bu cür üslub həm Peyğəmbər s.a.v. Əsəllə müslubudur, həm də Quran-ı kərimin, kərimin üslubudur. Bu fəsildə bəzi faydalar bəlli oldu ki, mənim qulum demək olmaz. Bu cür demək, Qadağan olunub və ya qul öz ağasına mənim Rəbbim deməsi caiz deyildir, bəyənilmir. Və ya başqası, başqasının quluna sənin Rəbbin deyə müradiyyət edə bilməz. Öz qula get Rəbbini yedizləyir və ya Rəbbinə qayağı göstə deyə bilməz. Bu demək qadağandır. Və faydalardan biri odur ki, Peyğəmbər s.ə.sələm sahabələrə necə başa salardı, qadağını başa salır, sonra caiz tərəfini başa salır. Və bir faydada da odur ki, hətta sözlərdə belə tövhidi həyata keçirmək lazımdır. Danışdıqda sözlərdə belə tövhidi həyata keçirmək lazımdır. Sonra ikinci fəsil, bu da qısa bir fəsildir. Təslinin başlığınızı odur ki, Allah xətirinə istəyən rədd edilmir, qovulmur. Kim Allah xətirinə, Allaha and edərək istəyərsə səndən nə isə bir şey, Allah heç günə istəyərsə, o qovulmur, o şəxslər qovulmur. Və bu hədistə bu... Aleyküm səhəm. Bu fəslin başlangıcında deyir ki, mənsə ələ billəhi, kim Allah xətirinə və Allah eşqinə və desə desək ki, Allah'a and verirəm, bu istəyərsə və bu istəmək də iki qismə bölünür. Bu istəmək dedikdə, bu məna məhz iki qismə bölünür. Birinci qism odur ki, məhz bu formada desə ki, əsəlükə billəhi, məhz bu formada. Bu şəkildə, bu sözlərlə deysə, bu cür onda həmin şəxs qovulmur. Nə istəyirsə, o verilir. Ki, Allah xətirinə səndən istəyirəm. Ona vermək mütləq vacibdir. Bu i̇zahatı, inşallah, gələcək əbaqda. Məsələn, hədistə gəlir, məşhur hədistir ki, Allah subhanət halə üç nəfəri imtihana çəkmək istəyir. Birinin e, rəngi, dərisi xəst olur, biri kör olur, biri keçər olur və sonra mələk onların yanına gəldikdə, onlara uruziləri verdiqdən sonra onların yanına gəldikdə, mələk görün nədir cür istəyir onlardan. Ən böyük istəmək, ən əzəmətli istəmək forması ilə onlardan istəyir. Deyir ki, əsəlükə billəzi, بالذي اعطاك الجلده الحسنه واللونا الحسن بعيرا سنه gözəl dəri gözəl rəng verənin xatirinə səndən bir dəvəş dəyirəm Allah xatirinə yəni səndən bir dəvəş dəyirəm mələk bu cür istədi bu cür istəyirsə mütləq verilməlidir əgər bu cür kimdən istəyirsə istənilirsə vermək vacibdir Lakin bunun təhsilatı var, təhsilatı da inşallah izah edəcəyik. İkinci, bu cür istəməyin ikinci da o başa düşülür ki, Allahın şəriəti xatirinə istəyirəm yəni. Yəni, şəriət nə icazə, icazə verirsə, onu istəyirəm. Məsələn, çasıbdır, sədəqə istəyir, zəkat istəyir, Şə şəriətin icazə verdiyi şəkildə istəmək. Bu cür istəyirəm səndən bu mənada deyilir. Bu e, məhz bu məsələdə bir çox xırdalıqlar meydana gəlir, bir çox məsələlər də ortaya çıxır. Birinci məsələ odur ki, birinci məsələ odur ki, əgər səndən bu cür istəyirlərsə, bu şəkildə istəyirlərsə, onu rədd etmək haramdır, yoxsa məkruhdur. Haramdır, yoxsa məkruhdur. Və bu məsələnin özündə bir məsələdə meydana çıxır ki, insan əgər ondan bu cür istənilərsə, onu rədd edə bilər, ya yox. Əgər səndən kim gəlir desə ki, Əsəlükə billəhi bu formada, bu şəkildə desə Əsəlükə billəhi falan şey. Allah'a ant verirəm səni və ya Allah xətirnə səndən falan şeyi istəyirəm. Bu cür istənilərsə daha doğrusu bu cür istəmək insana caizdir ya yox? Hər hansı bir şəxs kimdən bu cür istəyə bilər ya yox? Bu cür formada istəmək caiz deyil, məkruddur, bəyan edilmir. İnsan bu cür formada istəməsi, kimdənsə, əlini açıb bu cür formada istənəməsi bəyənilmir, yaxşı əməl deyil. Çünki əgər bu cür formada istəyərsə, o ikinci bir şəxsə artıq məcubiyyət qarşısında qalır ki, ona istədiyini versin. Həmçinin sahabələr, həmçinin Peyğəmbər s.ə.və beyyət etdikdə nə cür beyyət etmişdilər? Hadisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, "Ya Rasulullah, biz sənə beyət etdik." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi səlləmə 3 dəfə belə deyilə Peyğəmbər sallallahu və səlləm danışmır. Və 3-cü dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi yenə deyirlər ki, "Ya Rasulullah, sənə biz beyət edirik. Və nəyə beyət edək?" Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və onlara bir-bir sadalayır ki, nəyə beyət etsinlər. Nəbi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və bu biyyətin çində də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, "Ən ləyəsəlu nnəs şeyən." İnsanlardan heç nə istəməyin. Yəni dilənməyin, bir şey istəməyin insanlardan. Bu əmələ görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi edirlər ki, biz belə bir şey etməyəcəyik. Və ona görə hətta sahabelərdən həmin həccə gəlib, hətta sahabelərdən elə olurdu ki, mininin üstündə olduqda, dəvənin üstündə və ya atın üstündə qamtsı yerə düşdükdə müradət etmişdilər ki, etmirdilər ki, onu kimsə ona versin. İstəmirdilər ondan ki, kimsə o qamtsını ona versin. Düşüb özləri həmin qamtsını alırdılar. Ki istəməsinlər kimlərdən, kimdən isə kömək istəməsinlər. Hətta sahabelər bu cür edirdilər. ona görə də Peyğəmbər sallallahu alayhi Hədis gəlir ki, hədisdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v İnsanların əllərində olanlara, insanlarda olanlara, onlara fikir vermə, onlardan uzaq ol, onlara göz dikmə, insanlar səni sevsin. Əgər insanların əlində olanlara göz dikməsən, ki, ondan istəyən bu şeylərdən, onda insanlar səni sevər. Həmsinin istəmək barəsində Peyğəmbər s.ə.v hədisi var ki, bu zül əməl bəyənilmir. Lakin zərurət olarsa, məcburiyyət qarşısında qalarsa, bu vaxt istəyə bilər. Adi hallarda isə istəmək qadağandır, məkruddur, bəyənilmir. Hətta peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hədislərindən birində buyurur ki, hədisə deyir ki, insan o qədər insanlardan istəyə bilər, istəyir ki, Nase, yaw, qiyamati, vajhihi, İnsan el insana də yazal isəlü nase hətə və ma fi vəjəhə məzəətə deyir o qədər istəməkdə, diləməkdə, insanlardan, o qədər bu əməldə davam edər ki, o vaxta qədər ki, artıq o qiyamət günü gəlir və qiyamət günü onun üzündə bir ət parçası da qalmır. Üzü qalmır artıq onun. Və bunu da izah edir, sələf alimlərindən qabiyyət izah edir ki, ola bilsin ki, o mənada ki, ət parçası qalmır. Yəni, qiyamət günü Allahın hüzuruna zəlil formata gəlir. Allah qarşıda heç bir üzü olmur. Nə deyilsin Allaha? Artıq diləni bu adam insanlara əl atıb istəyir. Və ya məhz zahiri mənada, artıq onun üzündə heç bir ət qalmır, sümük formasında gəlir. Bu cür də ola bilər. Peyğəmbər bu hədisi Buxari və Müslim rəvat edir. Həmsini istəmək barəsində başqa bir hədis ki, bu cür əməl bəyənirmir. Peyğəmbər s.ə.v həslərindən birində buyurur ki, sizlərdən biriniz öz belində odun yığıb daşıması və sonra onu satması Və insanlara ehtiyacı olmaması bununla, bu əməldən sonra, yəni odun yığır belində, gətirib satır və insanlara ehtiyacı olmur. Bu əməl onun üçün dilənməkdən xeyirlidir. İnsanlara əl açıb istəməkdən xeyirlidir. Və hədisin arxasında deyir ki, həqiqətən uca olan əl, yəni verən əl aşağı səviyyədə olan əldən daha xeyirlidir. Alan əldən. Kim ki verir, o daha ucadır. Alan əlişə həmsə zəril olur. Sonra e, ikinci məsələ meydana çıxır. Ki, əgər sənlə bu cür şəkildə istəyərlərsə və məlum oldu ki, bu cür formada istəmək olmaz. İnsanlara ümyətlə əl açıb nəsə istəmək bəyanilmir. Lakin zəlulü hallarda, məcburiyyət qarşısında Nə isə istəyə bilərsən. İkinci məsələ də ondan ibarətdir ki, əgər səndən istəyərlərsə bu cür, ki, Allah xətində səndən mənə verir. Əgər istəsələr, onda necə? Bunun da iki forması var. İki çəkildə istəyə bilərlər səndən. Birinci, ya istəyə bilər ki, ey, filan kəs, Allah xətində səlükə bilə, mənə falan şey verir əjər Yəni bu şəkildə yox, ümumiyyətlə səndən istəyir. Məhz bu formada, əsərlə biləc deyil, sadəcə deyirsə, mənə falan şey ver. Bu dir formada istəyərsə, əgər səndən, əgər istənilən şey səndən nə istəyirsə, halal olan şeylərdirsə, caiz olan əməllərsə, caiz olan şeylərdirsə, onda verə bilərsən ona. Məsələn, kasıbdır, gəlib səndən zəkad istəyir, onda verə bilərsən. Hətta bu formada istəməsə də belə. Əgər məhz bu formada istəyərsə, əsəluqəbilləhi bu formada istəyərsə, onda vermək vacibdir. Hətta ona layiq olmasa da belə. Çünki o, əzəmətli olanın Allahın adını xatırlayaraq səndən istəyir. Bu cür şəkildə vermək vacibdir. Lakin əgər səndən həmin şəxs haram olan bir şey istəyərsə, bu cür formada və ya sənin güdün çatmayan bir şey istəyərsə, onda deyir, ona verilmir. Bu cür formada verilmir. Çünki məsələn səndən pul istəyir ki, geçsin araq alsın içsin, bitki alsın içsin. Onda verilmir. Hətta bu cür şəkildə istəsə də belə verilmir. Çünki haram işlərdə kömək etmək olmaz. Və ya səndən istəyir ki, bu cür formada sən məsələn öz ailə sirriyi ona atıb deyəsən. Zərul məsələ bunu dem deməməlisən ailənə olan sirri. Bu cür formada da hətta istəsə də belə bu cür əməllər, bu cür şeylə istəsə də belə demirsən, Onun istədiyini vermirsən. Üçüncü forması da odur ki, ya da bu cür istəyə bilər ki, şirk olan formasında. Ki sən, e, məsələn, bizdə çox yayılıb. 12 imam, nəvnə, bu cür, 12, necə deyirlər? Həzrət Abbasın, sən flan kəsim cəddi, sənə kəmək olsun, mənə ver Bu cür formada, ümumiyyətlə, istəyərsə, üçüncü qism istəmək verilmir. Çünki bu şirk əməl vasitəsi də səndən istədi. Bu cür formada istənilərsə, artıq verilməyir. Haramdır bu cür istə istəmək. Səni 12 imama ant verirəm, ver. Bu cür formalarda. Və müəllif hədis gətirir. İbn-i Umar'dan rəvat olan hədis deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v hədisə deyir ki, Mən səələ billəhi fəətuhu. Kim? Allah xətrinə İstəyərsə sizdən, Allah eşqinə istəyərsə, onda ona istədiyini verin. Baxın, Peyğambar s.ə.vəm əmr etdik ki, verin, istədiyini mütləq verin. Lakin nə vaxt verilmir, onu da izah etdik. Əgər şəriyyətin halal buyurduğu şeylər istəyirsə, onda mütləq vermək vacibdir. Əgər bu formada istəyərsə, Peyğambar s.ə.vəm əmr etdi ki, verin. Sura Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və qimdə Allah'a sığınarsa, yəni, səndən Allah'a sığınır, də səndən Allah'a sığınarsa, onda ona sığınacaq verin. Yani ona dəyinin, səndən Allah'a sığınırsa ondan uzaqın, ona himayə edər olun, ona sığınacaq verin. Məsələn, deyirsə ki, auzu billahi minkə, səndən Allah haq Onda ona sığınır. Ona heç nə elənmirsən, toxunmursan. Və çünki azametli olana sığınıb və bu cür sığınacağı da mütləq həyata keçirməlisən. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Umeyma bintü en qadın olur. Bundan evlənir. İbnəti Cəun adlanır, Cəun qəbuləsinin qızından idi, yəni o qəbulədən idi. Peyğəmbər s.ə.v bu qadınla evlənir və Peyğəmbər s.ə.v onun yanına girdikdə, birinci gecə, onun yanına girdikdə, o dedi ki, Əuzü billəh minkə, səndən Allaha sığınıram. Və Peyğəmbər s.ə.v ona dedi ki, səndir əzəmətli olana sığınınım, deyil artıq. Səndir əzəmətli olana sığındın, Get öz aləmin yanına və Peyğəmbər s.ə.v onu tərk edir. O sığındığına görə Peyğəmbər s.ə.v onu tərk edir. Məhz bu hədisə də Peyğəmbər s.ə.v uyurur ki, əgər kimsəni Allah'a sığınarsa, mütləq ona toxunmursa, yəni ona sığınacaq verirsən. Əgər, burada yenə istisna olunur, o şey ki, vacib olunan, əməli tərk etmək üçün səndən Allah'a sığınır. Məsələn, sən ona cəmaat namazı getməyini sövq edirsən. Gəlirsən, durucuz oyadırsan -dur ki, məhsid yaxında dazan da verilib, gəl, cəmaat namazına gedər. Vacibdir qılmaq. O, o vaxt desək ki, əuzubilləhim, ki, səndən Allah'a sığınıran, artıq yenə onu sən bu cür əməli tərk etmirsən. Onu vacib olan əmələ görə onu cəmaat namazına aparırsan. Və ya Haram olan bir əməli edirsə, məsələn, içki içir, sən onu qadağan edirsən, oturub qadağan edirsən ki, içki içmə, haramdır, əlindən alırsan, o moment hətta sən desək ki, əvzu billəh minqə, sənən və Allah'a sığınırım, tərk etmirsən. Nə olsun Allah'a sığındır? Haram əməl edir, haram əmələ görə Allah'a sığındır, haram əmələ görə Allah sığındır, haram sığınacaq verər, Allah verməzsə ona sığınacaq, sən haradan verirsən? Sən tərk etmirsən onu. Hətta bu sığınarsa belə. Sonra Peyğəmbər s.a.v hədisin ardınca deyir ki, şey, və mən dəakum fəcibuhu və kim sizi dəvət edərsə ona mütləq cavab verin. bu dəvət edərsə dedikdə, işte, yəni hər hansı bir məclisə bu cür yerlə dəvət edərsə mütləq ona cavab verin. Yəni toy məclisində, toya dəvət edərsə Ona cavab verməlisiniz. Onun dəvətinə mütləq cavab verməlisiniz. Və Peyğəmbər s.ə.v. Başqa bir hədisi də var. Toy məclisinə dəvət etmək barəsində. Peyğəmbər s.ə.v. Hədistə deyir ki, Şərruddaami Taamul valiməti Ən şər pis yeməklər toy yeməkləridir. Gəhtom. Bu, bu hədisin burasında dayansan, onda gəl, toylara getmək. Bəzi şirqələr bu cür edir. Hədisin gəlsin, gətirir ki, bu xayda belə hədislər var. Görürsünüz, sizdə var. Hədisin arxasını demir. Hədisin arxasını gətirdikdə görürsən ki, onların əleyhinəd hədisi elə bu sözlər. Sonra Peyğəmbər s.a.v davam edərək deyir ki, Yudu aleyhə mən yəbəhə Də O toy yemək ki, ora İstənilməyən adamlar çağırılır O adam getmək istəmir Maraqlandırmır da onu Yəni varlılar çağırılır Yəni yeməyə ehtiyacı yoxdur O ki, ola yalnız varlı Başqa əslərdə gəlir ki, yalnız varlılar çağırılır ora Yalnız yəni, yeməyə, içməyə ehtiyacı olmayan insanlar çağırılır ora Və yəmnə'u hə mən yətihə. Və istənilənlər isə oradan çağırılmır, qadağan olunur Kimi ki, ehtiyacı var yeməyə, içməyə şəhsidir. Onlar ora çağırılır. Deyir ən şər toy yeməyi, yemək bu toyun yeməyidir. Və sonra Həc dinin ardınca buyurur ki, "Və mən ləm yucib əgə toya çağırılarsa kim ona cavab verməzsə, bu dəvətə cavab verilməzsə, kəfət as sallallahi və rasulullah. Allaha və onun rəsuluna ası olmuş olur. Əgər kim sənin öz toyuna çağırarsa, buna cavab verməzsənsə Allaha və onun rəsulünə asi olmuş olursan. Və çıxı buxar Müslim vəvaət edib. Lakin, toy məclisinə getməyin də şərti var. Bu cür çağırmağın və bu çağırışa cavab verməyin vacib olub-olmamasının şərtləri var. Bu şərtlər əgər hamısı cəm olunarsa, artıq ondan sonra Sən getməsən, Allaha və Rasuluna asi olmuş olursan. Və bu şərtləri qeyd edək. Birinci şərt odur ki, çağırılan insan çağırılan insan hicr olunması vacib və ya müstəhəb olmayan şəxs olsun. toya çağırılan insan hicr olunması yəni tərk edilməsi vacib və ya müstəhəb olan şəxs olmasın. Yəni, əgər hər hansı bir şəxsi tərk etmək vacibdirsə, məsələn, Peyğəmbər Salasən vaxtında sahabə hər hansı bir günah iş görürdüsə, məsələn, sahabə döyüşə getmir, tavıq döyüşünə, onu tərk edirlər. Müsalmanlar tərk edirlər onu, salam vermirlər. Əgər bu cür insan Tərk edilməsi vacib olan insan, insandırsa, çağılan insan, onda deyir, on, onun çağırışına cavab verilmir. Tutaq ki, şəriətə görə bu cür insan, vidiyyət əhlidir və ya nə cür küfürlər edir, bu cür insandan uzaq olmaq lazımdır. Əgər o səni toyuna çağırarsa, onda bunun çağırışına cavab vermirsən. Nə də qarılışın Nə? Qarılışın olur. Yəni, tərk edilməsi vacib olan insandırsa, tərk etmək onu vacibdirsə, onda onu tərk etsin, toyuna getmirsən. Çağıran insan. Hətta qardaşı olsa da bilər. Sonra, ikinci şərt odur ki, o həmin toy məclisi haram olan yerdə olmasın. Və ya həmin Toy məclisində haram şeylər olmasın. Bu şərk, şəkildə olarsa, əgər onda getmək olmaz. Əgər o toyda haram varsa, musiqi varsa, iççi varsa, ora səni çağırılırsa, artıq ora getmirsən. Ora getmək qadağandır. Əgər bu cür şeylər yoxdursa, onda sən mütləq getməlisin ora. Əgər bu cür şeylər olsa, orada haram şeylər olsa, və sən ora getdikdə o haram şeyləri oradan götürə biləcəksənsə, onda sən oraya getməlisən mütləq. Əgər gedib o haram şeylər oradan götürə biləcəksənsə, onda mütləq onun çağırışına cavab verməlisən. Birinci, ona görə, ona görə ki, səni çağırdı çağırışa cavab verməlisən və ikinci, ona görə ki, orada haram şey sənin vasitənlə götürülür oradan. Bu, ikinci şərt. Və üçüncü şərt də odur ki, çağıran şəxs müsəlman olmalıdır. Əgər müsəlman deyilsə ona vacib deyil, getməyə də bilərsən. Əgər səni çağıran şəxs müsəlmandırsa, onda getməlisən. Bu üçüncü şəkildir. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hədisdə deyir ki, müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqqı 6-dır. Onlardan biri də odur ki, sənə çağırdıqda ona cavab verəsən. Bu müsəlmana müsəlman üzərində olan haqqıdır müçəlmandır müşalman? bu adam istər əməli istər etiqadı müçəlmandırsa artıq bunun dəvətinə cavab verməlisin evet. müçəlmandır odur ki Allaha və onun peyğəmbərinə iman gətirsin bu iki şərt onda cəm olsun evet. toy, qonaqlıq və ya bu cür şeylər çağırırsa müçəlman dördüncü şərt odur ki onun qazandığı çağıran şəxsin qazancı haram olmasın. Əgər onun qazancı haramdırsa, onda getmirsən. Onda getmək sənin üçün heç də vacib deyildir. Lakin bəzi alimlər hətta bu cür şərtdə də caiz görürlər ki, qazancı haram olsa da belə gedə bilərsən və dəlil də gətirirlər ki, Peyğəmbər s.ə.vələmən Rəvayətlər gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu Yahudilərdən öz ailəsi üçün yemək aldı. Fəzıldə gəlir ki, Yahudilərdən öz ailəsi üçün yemək içmək aldı. Və başqa bir rəvayətlərdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu Xeybər Yahudisi bir dənə qoyun hədiyyətdi. Yahudi Peyğəmbər sallallahu Qoyun hədiyədir və Peyğəmbər s.ə.v də onu götürür. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v Yahudunun dəvətini, yahudun onu dəvət edir, onun dəvətinə cavab verir, dəvətini qəbul edir, gedir onun. Və məlumdur ki, yahudilərin də o vaxt qazancıları, o vaxt qazancıları nədən idi? Haramdan idi. Sələm idi, bu bir. Və həmçinin zülm vasitəsi ilə insanların haqqısıyla mallarını mənimsəyirdilər. Bu dür şeylər vasitəsilə Yahudilər qazanc əldə edirdilər. Qazancları haram idi. Peyğəmbər sallallahu də onlardan götürürdü. Onların dəvətinə cavab verirdi, gedirdi onlara. Onlardan qoyun götürürdü. Yə, bu dəlilləri gətirirlər və Şeyx Hüseynin də qeyd edir ki, bu dəli, bu rəy biraz gözlü rəydir. Ata çünki hədislər var. Ona görə Şeyx Hüseyn deyir ki, çalış ki, yəni ən azından məkruhdü bəyənilmir. Əgər onun qazancının əksər hissəsi haramdırsa, onda mə, e, məhkluqlu haramlıq bir o qədər də güclənir. Əgər az hissəsi haramdırsa, azalırsa getdikcə haramlar, onda malı azdırsa, bir qismidirsə, onda elə bir ki, haramlıq dərəcəsi də bir az aşağı düşür. Nə qədər çoxaldıqsa, o qədər haramlıq çoxalır, azaldıqsa da azalır. Sonra Nə aldır. Aldır, etləkdək, aldı. Aldı nəfər? Hər yerdə aldı alır. Pulmanı. Öz ailəsi üçün -hə. götürür. -hə. Yəni onların aldığı, o aldı götürdüyü şeyləri o haram vasitəsi ilə götürüblər. Məsələn, toqçı birini gedib soyubdu, malını gətirib satır. Bilirsən ki, soyub, soyuqçudur. Və ya salam vasitəsi ilə. Almaq olmaz. Bəlkə alırdı Peyğəmbər sallalləm alırdı onlardan. Sonra dördüncü Şərt odur ki, 4 şərt odur ki, sənin ora getməyin, yəni həmin məclisə getmək, vacib olan bir əməli tərk etməyə gətirib çıxarmasın. Ondan da vacib olan bir əməli tərk etməyə gətirib çıxarmasın. O şeylər nəticələnməsin. Məsələn, səni çağırıbdır toya və ya bu cür yerlərə Ancaq ondan o vacib olan bir məsələ var ki, ana məsələn, evdədir, xəstədir, onun qaraqısını çəkən yoxdur, təkçənsən, vacib nədir bu olan? Ananın qaraqısını çəkirsən, ona qulluq edəsən. Final, ondan vacib olan əməli tərk etməklə nəticələnəcəksə, o çağırışa getmək onda ora getməmək lazımdır. Vacibdir ki, getməyəsən ora. Yəni, bu şərtdə mütləq lazımdır. Sonra altıncı şərt də odur ki, sonuncu şərt ona cavab vermək, o şəxsin dəvətinə cavab vermək, toya çağıranın dəvətinə cavab vermək sənə bir zərər toxundurmasın. Həm maddi, əsaslıq, ən çox maddi zərər, məsələn, səni çağırıb uzaq bir yerə, başıdasan, uzaq bir rayona çağırıb, sən oraya geçsən, maddi zərər toxunacaq. Pul xərc edirsən, sənin imkanın yoxdur, oraya getməyə. Bu şəraitdə də getmək vacib deyildir. Sonra bir məsələ də meydana çıxır. Dəvət çağırmaq da, dəvətə cavab vermək, çağışa cavab vermək Allahın haqqıdır, yoxsa bəndəyin haqqıdır. Əlbəttə ki, bəndəyin haqqıdır bu. Əgər bəndə qul, Allahın qulu insan, kim ki, onu çağırır, gedib icazə olsa ondan, o halallıq versək, yaxşı, sənin üzürü səbəbin var, gəlməyə bilərsən, onda onun çün günah sayılmır. Əgər üzürsüz səbəbdən gəlmirsə, bu şərtlər hamısı cəmi olunduqdan sonra yenə gəlmirsə, onda günah taşıyır. Onda günah taşıyır. Sonra başqa bir məsələ, Şeyh Hüseymin qeyd edir. Bu da gözəl məsələdir. Ki, əgər Sözlə çağırmır, dəvətname ilə çağırırsa, ondan izə ya, bunun hökmləri eynidir, yoxsa yox. Və şeyx sevin qeyd edir ki, birincisi, bunun hökmü eyni deyil. Çünki, ola bilsin ki, çağırılan adam bilmir kimin çağırışına gedir. Dəvətname gəlib çatıb, kimdənsə gəlib çatıb, haradansa, Adını okur, tanımır, bilmir kimin dəvətləməsidir, məhz onu tanımır üzdən, ona görə hökmü eyni deyil bunun hökmü ilə. Ancaq çağıran üzbəyüz dedikdə artıq bunu tanıyır, ona görə bunun hökmü başqadır. Əgər, onu da qeyd edir ki, əgər dəvətləmə vasitəsilə məhz bilsək şəxs özü doğrudan da çağırıbdır və onu tanıyırsa, onda hökmlər eynidir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v hədisə yani davam edərək buyurur ki وَمَنْ سَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا və kim sizə bir yaxşılıq edərsə hər hansı bir şəxs sizə bir yaxşılıq edərsə فَكَفِعُوهُ onun əvəzini verin sizdə onun əvəzini verin siz də ona bir yaxşılıq edin sizə nəsə bir hədiyə verərsə siz də ona verin Sizə köməkliyə edərsə, siz də ona kömək edin. Və əvəzini vermək də, mükafədə bunun iki faydası var. Birinci faydası odur ki, sən əgər onun əvəzini verərsənsə ona, artıq sən onu həvəsləndirirsən. Kimci dəfə yaxşı əməllər etməyə həvəsləndirirsən. Həmsinin faydalarından biri odur ki, kim sənə nəsədik edir, kömək edirsə, yaxşıq edirsə, insan sanki qəlbi birə sıxılır ki, buna kömək edir o və ya nəsə verir. Ona görə insan, o özü də ona kömək edənə, ona yaxşılıq edənə bir yaxşılıq etməlidir ki, həmin bu cür sıxıntı, bu cür şey onun qəlbindən getsin. Ona görə Peyğəmbə s.ə.v. deyir ki, yüksək ucaq olan əl, yəni verən əl həmişə alan əldən yüksəkdir, mündürdə durur. Sənə nəsə verirlərsə, elə bir ki, insan sanki sıxıntı keçirir. Sıxıntı keçirməmək üçün sən də verməlisən, əvəzini ver. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əgər onun mükafatını verməyə qadir deyilsənsə, ona dua et, ta ki sən onun Onun əvəzini böləcəyiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və əgər onun əvəzini verə bilməyəcəksinizsə, bacarmırsa bunu, əgər kim sizə yaxşılıq edirsə, və siz onun əvəzini verməyə qadir deyil sizə, məsələn, çasıqdır, o da ona heç mi verə bilmir, hədiyə verə bilmir o da ona. Bunu bacarmırsa, onda Peyğəmbər səhəm buyurur ki, onda onun əvəzini verəcəyiniz qədər həmin şəxs üçün dua edin. Onun əvəzini verəcəyiniz qədər onun üçün dua edin. Sən fikirləşi nə qədər dua etsən, onun əvəzini verə bilərsən. O qədər həmin şəxs üçün, Peyğəmbər səhəm buyurur ki, onda, dua edin. Kim çalışıb insanlar, kim ona yaxşılıq edirsə, onun əvəzini verməyə qadir deyillər. Bu tərzdə onda onun əvəzini dua ilə ödəyə bilər. Həmin şəxsün dua iləsin. Cəzək Allah xeyran, bərəkəllahik. Bu cür dualar etsin onda. Də bu hadisdə bu fəsildə bəzi faydalar da bəlli oldu ki, Əgər kim Allah xətirnəsindəyərsə, desək əsəlüke billah mütləq ona verilməlidir, vacibdir. Əgər verməsən, artıq Allahı əzəmətləşdirməmişsən. Artıq sən əzəmətləşdirmirsən. Əgər dilənçi istəsə, desə ki, əsəlüke billah məhs bu şəkildə istəsə və istədiyi şey haram olmasa, şəriətlə caiz olan şeylər olsa, onda mütləq vacibdir ki, verəsən. Patdan İstəsə verməlisən bu şəkildə məs istəyirsə və halal olan şey istəyirsə və bilsən ki, onu haram yerə xərcləməyəcək, onda mütləq verməlisin. Yaxşı ki, dilənsilər bunu bilmirlər. <gülüyor> Nə? Azərbaycan məsələ Azərbaycan cində müxtəlif, yəni məhz, məhz müxtəlif məna verir. Allah xatirinə və ya Allah eşqinə və Allaha amd verirəm səni. Bu, yəni, bu soru keçirlere, bu cüre yakındır. Buna yakın formadır. Yok, Allah Yo, alem, o ona ait değil, Allah bir Ona ait değil. Mesleki Allah eşkine. Hı -hı. Veya desek ki, Allah'a andıveririm seni bu cür formalarda. Es'aluk ha Bunu yaymayın, adilensilere getip sıxar. Sonra faydalardan biri de odur ki, sə dəvət edirsə nəyəsə, Məsliman qardaş onun dəvətinə mütləq cavab verməz, vacibdir. O, o 6 altı nəhşət qeyd ki, o altı şərt daxilində sən vacibdir sənə dəvətinə cavab vermək. Həmçinin sənə yaxşılıq edənin əvəzini vermək yaxşı əməldir. Yaxşılıq edirsə kimsənə, onun əvəzini verə bilərsən. Və Raməylərlə gəlir ki, Ayşə hə, rədiyallahu anha Bir nəfərə kömək eləyir, yemək verir və yemək verdikdə həmin şəxs çasıb olur və dua edir ki, cəzək Allahı xeyran Allah səni xeyrlə müşəffətlandırsın sanki bacarmı ona kömək eləməyə, ona əvəzini verməyə onun üçün dua edir Gördün, Ayşə radəliyyə nə deyir? Deyir ki, və cəzək Allahı xeyran Allah səni də müşəff xeyrlə müşəffətlandırsın və sonra da deyir ki, bu sənin duavın əvəzidir məni verdiyim qaldı. məsumə Yəni, bilirlər ki, onun əvvəzini vermək üçün, nəcə sən kümək edirsən, dua etsən, onun əvvəzini verə bilirsən. Və həmsinin dua da faydalardan bir oldu ki, dua etsən, sənə yaxşılıq edən üçün, onun əvvəzini vermiş olursan. Və dua etdikdə də o qədər dua edərsən ki, şəxs üçün artıq yəqin olasan ki, onun əvvəzini sən verdin o qədər onun üçün dua edəsən. Və bu qədər inşallah subhanak allahumma bihamdike və əşhedü an la və ətub